Pa që dhe mëshira e timi Muhamedin sallallahu aleyhi vësallem Mbi shokët e ti dhe ata që pasen mir, e pasen me të mirë Dhirja në ditën e gjukimit Do të shpegoj me lejën Allahut subhanahu wa ta'ala Ata se pëse duhet që ta adhorojmë në Allahut subhanahu wa ta'ala Pëse duhet ti në nështrohemi vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala Shejkhu Islam Ibn Taymiyyah rahmeullahi ta përmend nëntë shkaqe. Nëntë shkaqe. Ato më më shumë por kryesoret janë këto, të cilat na tregoi neve se pse pse duhet të ndërtohemi Allahut subhanahu wa taala dhe njëkohësisht sikur që kemi përmendur dersat e javëve të kaluara, njëkohësisht të largohemi nga varsisti ton pray criesave pray nerzve pray criesave to allahut subhanahu wa ta'ala sebse ndar imrat matmat allahut subhanahu wa ta'ala tasirat permendanna ayati matmad n kuran ayatul kursi yan alhayy alqayyum alhayy alqayyum qto di imra janë muat o emra muat o cilësi të Allahu të subhanahu të tala të cilat të cilat bëjnë që të kupton robi të kupton njëriu se sa meriton Allahu të subhanahu të tala në nështrimin sa meriton Allahu të subhanahu të tala ibadeti që këna thonë në disa prejderseve se akoma njerëzit nuk janë dhe dishtëm se qëka është ibadetë vazhdojnë njërzit mos me di se qka është ibadet dhe me kuptue si ibadet një pies një pies të jetës vetëm e piesën tjetër, jo por realitet e shojim se Allahut Subhanahu wa ta'la të gjithë këtë jetë që e kemi dhe të gjitha këto sene që i posedojm në këtë dunja duhet të i adrejtojmë vetëm Allahut Subhanahu wa ta'la Shekulli islami, mëritemi, rrahmanullah ka thanë Mëngjura e parë, po shkaku i parë, që Allahu subhanahu wa taala meriton mënir absolutë azhuri min, dhe serobi vetëm se forcohet, fuçizohet, merga i ret, që të vazhdon rrugën ka Allahu subhanahu wa taala ishte ajo se ato katër sende, katër komponente kryesore që i përmendëm, i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa taala. Allahu është ai i cili e sjell damin, Allahu është ai i cili e sjell dobin dhe vetëm Allahu subhanahu wa taala ishte vesila. E dëgjita? është ajo se Allahu subhanahu wa taala paske urdhëroi njëriën për ibadet, e përmendën në dersin e javës kaluam këta. Dhe kur Allahu nuk ka urdhëruar neve për ibadet, ku ne ka urdhëronë për ibadet, ibadete në ndaj tij, në shtrimin ndaj Allahut subhanahu wa taala e ka bë ushim. Ne tash nasi njerëzi jemi dy pjesë jemi në dunja dhe jemi në ahirat në dunja, në këtë bot ushqimin kriesor të në nështërimit apo për tjo në nështru Allahut Subhanu Talë, për të ndihmu është përmendja kujtimi i Allahut Subhanu Talë dhe pra përto e potencoja ta se shumica e jon pjesa dërmuse e njerëzve pjesa dërmuse e muslimanve nuk e këptojnë përmendja në Allahut Subhanu Talë qka është? Me njëherë në shkojnë nërmend, mi marë të spetë edhe Subhanallah, alhamdulillah, allah Kësh një piesë, e, për mendjes Për kujtimit Ta Allahun subhanahu wa ta'ala Kësh një piesë, e vogël Piesa ma e ma dhe është Alabi dhikri Allahi tatma innu l'kulub O Allahun subhanahu wa ta'ala të regon edhe Edhe simptometa asaj se Kër njëri e kujton Allahun subhanahu wa ta'ala e ka zemrën e qetë E ka shpiti në qetë E ka karakterin e qetë E ka mendin e Dhe kër njeri është i qetë, i koncentrum, aje nuk ka mundësime për gabimet. Apo gabimet, gabimet mërin dhe dikun zera. Gabimet mërin, dhe dikun zera të njeri dhe njeri dhe njeri nuk, nuk është në vartë për tjerëve. Kjo është e, e përmend me Allahun subhanët a e cila, synod në librin Allahot. Kështu duhet me përmend njeri, Allahun subhanët a Allah. Ela bi dhikri Allahi, tatma innu l'kullub që të sonë zemratë. Kër të përminjë në robë e Allahu në subhanë tëllë, i fërcojë në kamë të luftë Në luftë, në kriza, në probleme, në frikë, në të rështimë, në të mërë Kër është njëri, aji cilin tansë, të vërtet, e kuptan se kush është Allahu Subhanë hu e taala, me këto të të lësit të lësitë e uluhijës Me këto të të, të të të ibadetë që duhet të të nënshrojëmi Allahu Subhanë tëllë, atëherë, Allahu gjellera ja qëtësën njëri Jeb koncentrim Dhe aje person bat pozitiv Dhe aje person jeb energi pozitivet të tjertë Dhe aje person bat si Inxajshmë si Muhammedi Sallallahu alaihi wasallam si Ebu Bekri dhe Evlijata Allahu subhanët ala. Dhe pjesa tjetër Pjesa tjetër E ushimit ton Apo e finales Aja që është edhe Shë problemi final i robit Qka është në ditë në gjëkimit A është gjëneti apo diska ma shumë është problemi final, mëj ma madhi, i një besimtari, i qili është nështruë Allahut Subhanu Tala, në ditë në gjekimi qili është, a është gjeneti, a po është diqka tjetër, a po është jo më elmezit. Shikimi nëftirën në Allahut Subhanu Tala, Allahut në bafët nësepë. I mënë tëjmijë, Rahmanullah, thotë, kjo është ka ku i ditë, që ta kuptonë robi, që është tjene adhurimi të Allahut Subhanu Tala në dunja, se... Adhurimi Allahu gjëllevaran dunjan Nuk është teklif, nuk është ngarkim Së në ka ngarku Allahu subhanu të reme Me qështjene ibadetit Asë njëherë Por Allahu subhanu të reka bërë Ushim tonin Ushim tonin ibadetit Ti nështërosh Allahu subhanu të re Përëndaj thot Në këtë dunja Nuk ka mundësi njerëju me gjitë qetsin Nuk ka mundësi me gjitë lumëturin Nuk ka mundësi me jetë mos vezvesën, shpeshher ndodh që në irikut udhzohet kët vezvese dhe vazhdojnë vezveset tëra. Nuk ka mundësi njëri me jetë vezvesën, me largu prej vetes, dhe nuk ka mundësi me jetë rahatin shpirtërore vetëm nëse në zemrën e vet, në zemrën e vet e krijon atë atmosferë, paticën ka thonë Allahu subhanahu wa taala se ajo është në në këtë botë, në qiell. E shohim na universi, qi, ti, ç'sh vepron universi? A ka ndonjë problem në univers? qet rahatosh Kulnun fi falakin yasbahun te gjith ato yje e gjithë kjo gjithësi e madhe me dhjetëra miliona objekte me miliarda e kështu me radh numër nuk ka për ato janë në një sistem janë në një rregull por këtë nën qiell Allahu subhanahu ka thënë law kana fehima aleha illa Allah la fasadata o injers o injers po të shpast zota të tjerë Pas Allah subhanahu wa ta'ala Këtë qëll, këta yje, këta objekte që i shohim na La fesadeta Ishin shkatru Ishin shkatru Por është një sistem I cili sistem është një varur nga i vetëmi zët Dhe këta urdhë dhe su suprem Këta urdhë dhe suprem Vini vetëm të i Allah subhanahu wa ta'ala Në zëmërëndon kështë të dhume pasë Nuk ka mundësi me arit qëtësi njëriu Nuk ka mundësi me qenë i koncentrum Nuk ka mundësi me si edhë bërë qëtë Nuk ka mundësi me pas sukses Sa do që Në shfaqët suksesin ndo një her në jetë Në jëngjyr, në jëmënyr, ndo një dimenzion Në realitet Nuk ka mundësi finalin Me pas sukses me njëriu Vetëm nëse, në zemrën e vetë Në shpirtin e vetë, në mendin e vetë Kryon atmosferën e Adhurimi dhe për mendis Vetëm T'Allah subhanahu wa ta'ala vetëm, T'Allah subhanahu ta'ala. Këngs ajo e lut që duhet ta bën besimtari me shpirtin e vet dhe me sendet për rreth prej sebepeve që Allahu subhanahu ta'ala ka thonëve dhe na sprovon. Po thash? Allahu jalla wa alaq to sprovoda nuk nuk nuk nai ka bën kërkesë. Nuk nai ka bën kërkesë. Prandaj thot Shehiku Islami Taimi rahmeullah, wa alam an faqru al-'abd ila Allah Dihese, nevoja dhe nëndarësia e robit nda e laut, subhana hua të ala Nuk ka ndonjë gjame të cilën ka mundësime u krahësue Ndonjë ja, nëse dëshërojme i kuptu se indi të i krahësue, na po I matëme, kjo këra me ma e madhe, kjo këra me e vogël Për këta duhet të fuqi ma shumë, për ta ma pak e kështu më rath Thotë ndonjë ja, nuk ka mundësime për komparacion Nuk mund është me matë Në varësin e njëriot prej Allah subhenu tala me Dishka Në esens, nuk kej mundësime matë Por kam mundësime a afru në diqka Edhe që e afrujmë na Kam mundësime me në edhon një përftërim matë matë Sepse, ka, kena të bëjna me diqka e cina nështë abstrakte Nuk shihit me sy Ndë një, shumë, shumë let kemi mundësimi matë di gjamia, di minare Kjo ka në me e madhe, kjo ka në me e vruglë, tamam? Por, këto sejnë dhe për të cina të folë në na Janë sëndë shumë matë komplikume, apo? Janë sëndë shumë matë komplikume Ma delikate, ma të ndërlitëta me zveti Se ki e prende, ki i grue, ki i familje, ki i shpije, ki i ftofte, ki i nxete Ki i fukarallok, ki i rati, ki i smuje Edhe është me rratë, ndërlikume janë, shumë se bej pe lidhen Janë ndërlikume E ki Allah tanin, e ki shpirt tënin, e paste, je i shpirt tanin E pas të sa i fuqishëm, sa i e i bindur Sa i që i më shtetësh Allahu gjellora Sa i që i ke, ke formuat atmosferë në zimër Gjitha këtoja në sebepe që Parafërsisht muinë me më në të regunive se Sa na e kemi më varsin Pre Allahut subhenë huetare Mi përthot Ndë një mënyrë Kemi mundësime më këra hasu këtë qështje Me qështjene nevojes Që njëri e ka ndaj ushqimit Trupi jonë ka nevoj për ushqim Trupi jonë ka thot nevoj për pije O bëjna huma furuk unë këthirat unë edhëpse Këto disen dhe që i përmendëm ka ndalim shumë Nevoja e trupit tonë, nevoja e shpitit tonë Nevoja e tjenjes tonë Për Allahumë subhanda dhe për ushqim e kështë më radhë Ka ndalim shumë Por nëse bëjna një komparacion të vogullë Thotë Na kemi nevoj për ushqim Na kemi nevoj për pije Na kemi nevoj për oksigen Më thithë E kumë për Allahumë subhanahu wa ta ta'ala Rada thë dube ditë të zdarok Se Interesi shpitet vetë Mirësia vetë Nështë të ka Allahu Subhanahu wa ta'ala Dhe se Nuk kam mundësi me ukrijuat Ajo atmosferë në shpitetin e njëri Nështë vetëm nëse Shtotë për medja E Allahu të subhanahu wa ta'ala Dhe sa Për njëri unë Allahu gjallatë ka thonë Se njëri unë është duke eqë ka Allahu Inneke kadihun ila rabbike Fë mulaqih Je duke eqë ka Allahu Fë mulaqih Dhe në fundë do të takojshë Allahum Subhanahu ta'ala Allahum në gjelar al-usim që Në formën më të mirë të takojshë Allahum Subhanahu ta'ala Ditë, e mujtë, e jaftë E vitët janë stacione Të është ndë njëher Jemi më mirë, ndë njëherë më keqë Në vartë Dhe marë në cishë mja është aja dita e fundit në këtë dunja që jemi Aja momenti e fundit në këtë dunja që jemi Momenti ku shëjtoni mësë shumë t'i koncentrohet për të deviju njëriun dhe na duhet mësë shumë t'i përgaditimi për atë moment dhe na duhet mësë shumë, më shumë t'i për atë moment pra ndaj, gjdo moment tash ka nevoj për përgaditit që t'jemi mëtë përgaditur në atë moment nga që janë të ndërlidhe dhe gjithë këto moment të me zveti femu laki duhet të trakojmë Allahun subhenu hëtë alak kur fulë këtë mënirën e d Shejkhu al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah donë më tregu këto se shumica e njerëzve nuk e pranojnë Islamin. Shumica e njerëzve nuk janë në shtrimin e Allahut subhanahu wa ta'ala, por çoftë nëse janë prej muslimanëve, Allahu subhanahu wa ta'ala ngasë nuk e nuk e kuptojnë se ç'ka është ibadeti, ç'ka është në shtrimim, ç'ka është përmendja e Allahut. Në start, nën vediën e trunit ton, e vendosin njerëzit, e vendosin njerëzin tokse, ibadeti është irant. Xihadi është irant. Daveti është irant. Namazë është i randë, e kështë më ratë, dhe fështira, e vendosin, dhe mësë shumë të që i prejkë shëtanë e njërzit është të kjo përtaqësi. Nuk kanë problemat omë me përtaqësin për, për dunja, janë të zëllë shumë dështë të për dunja, të zëllë shumë pazarë janë, të zëllë shumë pazarë, si kur që ka thënë sërë Allahu ari vësëllëm, kur i përqej disa prej njerëzve të tillë, halim bi amri dunja, tidhishim pasosh edhe dunjas, jahilin bi amri al-akhirah, jahil për punën e akhiret. Do, po, për punën e akhiret jo, nuk përvelen njerëzit asnjëherë. As e për dunja po i shohim, domthonse sa janë të gatshëm të punojnë. Pas 12 orë, 17 orë, kuj disa 3 orë, nuk kanë nuk kanë problem ata. Po për çështjen e vet, për çështjen e nështrimit ndaj Allahut subhanetaye. Kjo më era dit thash ka dëboje me Parmendienë allahët subhanët alë dhe Qadë bojë me në finalën fundë me shikimin nëftirën allahët subhanët alë dhe tu djetë janë të letë ta Se përkët kësaj qështje Sikën qështje lu pe jam mërtë allahët Dhe që ku lisa bintuimi rrëhmën allahë E shufim dhe të të ibrahimin sallallahu alaihi wa sallam Kurk e ka kërku allahët subhanët alahët alë Allahu gjelur në të rganëse Ibrahimi alaihi sallallahu alaihi sallallahu alaihi wa sallam ka shiku hanën, e ka shiku yët, dhe ka shiku djelën, dhe kështu më rafë, dhe të gjitha i përmen në kontekst asaj se janë zota, po, zota, po, humbin, zota, dhe në thungë, ka thanë Ibrahimi s.a.ll. atë konkluzën finale, e cila ka të boja me temën tom, thëtë, la u hibbul afilin e unë, nuk i dua të që përëndoj dhe humbin. Sa të do, sa të do, që të gjatë lindja e një shteti, e një fuqie, a nje zoti she ka njerzit e kështu më rad ka thon inni la uhibbul afilin on nuk i dua t'i humbin a dëshironi me fen e ibrahimit alayhi sala a dëshironi me kon me ibrahim mesallallahu alaihi salem jannet inshallah a tar dut me radizukut fe ibrahim salallahu alaihi wasallam eti li ka thon on la uhibbul afilin nuk i dua t'i humbin asnjher kjo kon provendimi وكان اعظم معايه في القران ذا ايه ميما من القران قنا ايه الكرسي تشث س نا ايه الكرسي الله سبحانه وتبارك الله لا اله الا هو الحي القيوم الله هو اي الذي ميريتن ادوريمن وتم الحي القيوم سبس الله سبحانه الله هو ايجاد بمنير ابسولوت ايجاد بمنير ابسولوت كفيال كفيالور هكيمي نو كيمي نيه فيالور تياتر ش كيمي منسيه مامي ما شفري Allah subhanahu wa ta ta'ala është i gjallë absolut. Do të them, në asnjë fijë, në asnjë mënyrë nuk ka mundësi, në asnjë dimension nuk ka mundësi me u godit gjallëria, jeta absolute e Allahut subhanahu wa ta ta'ala. Prandaj emeriton Allahu adhurimin. Prandaj Allahu subhanahu wa ta'ala kurë, paska jetën absolute, a njerëzit më shumë ti ndonjë afrikon për çkajt? Në asnjë sikrës si sa, sensan, si më shumë ti për çka fregohemi? E vdekës Në të i se një të këndërt A të her A në mbejt neve njerëzve Të më shtetimi të kërjesat Të kënjerëzit A të kë ajo jet e cila është e pakt A të kë ajo fuqie e cila është e pakt A të kë ajo zotësie jona Që më shtetimi na Të ajë inat Të ajë entuziasm Të ajë fuqie e vogën që na e nda në dëjëher Na e bën risk Allahum subhanahu wa ta'ala pra iko as e vendit e kësë mëradh ku shpesh janë disa kohra dhe vende nuk na bëjnë parë ne ato. Nuk na vren kurrë njëherë. Na jemi çato kriza. Atë Ibrahimi sallallahu alajhi wasallam pas ka thonë inni la uhibbu al-afrin, un nuk i dua ato që humbin. Me metaforë ka thonë këto. Në një alegori që këta e ka thonë. Ku shumë për njerëz vetë mundohën argumentu bile me atë ngjarë të Ibrahimit se kisë se kalip hakin e kësë mëradhsin e ka xhetë e kësë mëradh. Ibrahimi sallallahu alajhi wasallam Mani metafora njerzve. Njerzve, zot, po. po. parendoj. Jduke, aj, i u tregon njerëzve, u njerëz që i keni Zot hanë apo kanë përndojmë, s'ka hanë. Diellin apo prandoj, yjet prandojnë, çdo uken nuk janë më, sikur që lindin prandojnë. Sikur që lindin prandojnë, shkojnë. Mbet vetëm ai i cilin e ka kriju, ai i cilin ku ka dashur me kriju, dhe më ne janë ka von kon fejkon. Është ba dhe na jemi sot në dhunjo, dhe shkape të shumta që na krijon Allahu subhanahu wa ta'ala. Rëndaj të më thonë Në vazhdim të saj të Sebepit dytë Thotë Shekho Islam Ibnit Emi Rahmeullah Thotë du të dinë gjithë dhe rap se Kjo ka mundësi me u realizu për mesaj Du din të dinë gjithë dhe rap Zdo njëri se Dhet imani në Allah Dhet adhurimi i badeti dashuria Dhe madhurimi I Allahu subhanu wa ta'la ta Janë ushqim Janë ushqim i njëriut dhe fuqi E njëriut për të vazhdo rrugën ka Allahu Subhanahu wa ta'ala Dhe përta, aludon vetë Korani Fesnik Allahu Subhanahu ta wa ta'ala në Koran Kur folë për qështën e lodhjes E qëmonë këtë qështje Thotë Allahu gjelera Thotë, rëbët e Allahot Që luftër i rrugën e Allahot Nuk i godet në do një etje Në do një lodhje Në rrugën e Allahot Illa kutibela hum Eqër Vëtëm si ju shkru të një se valë Dhe i ka thonë, i dërgumë jonë, sallallahu a.sallam, a ishes, grusëve të, në nëse besimtarve, radiallahu anha, i ka thonë, me të vërtejtë që përblimin e ke, si pas lodhjes, me për para shtërpyjë kështu. Aha, qëllimi finali a Allahu të subhanu të la që ti lodh njerëzit, për gjigja është jo. Shumë prej mut e kelliminve, shumë prej filozove që janë në fut në islam, kur kanë shtelu qështina adhurimi të Allahu të subhanu t Adhurimi Allahu subhanu tala qenë ka lodhje Teklif, nuk është lodhje Prandaj, argument për ta? Argument për ta dhe zërështë Ajo se kur Allahu subhanu tala Forë për termin e teklifit Lodhjes në Kuran Nuk, nuk forë në aspektin pozitiv Po forë në aspektin negativ E mohon Që ka thonë Allahu gjelluar në Kuran? La ju kellifu Allahu nefsen Illa us'aha Allahu nuk e ngarkon robin e vetë ma shumë se Se ka mundësi Dhe kështë më ratë prej e të betë shumëta La tukellifu illa nefsek I ka thamë Muhamedi s.a.s. Te nuk e ke për si për vetëm se vetën Nuk e ngarkon vetëm se për vetën La ju kellifu Allahu nefsen illa ma ataha Dhe Allahu nuk e ngarkon në një nefse Në një shpirt vetëm se atë që e ka në dorën e vetë Përëndaj, Allahu subhenu talë Nuk e ka për qëllim kur një herneve me në ngarkue Përëndaj, vëllëzër Metodat tjera Metodat Metodat e murgjive Metodat e muërtezilive Metodat e novatorve E bidat qive Janë metodat kësia Sepse ishtjelojnë qeshtin e ibadetit në aspektin e Asaj së shlodhi E kondër taj zhë dhezër Nëse në thot dikush pisa është me rranëci kjo Kjo shumë me rranëci vëzër Sepse kjo në përthama Ka dalim shumë Mes një dialo shi të ri I cili largohet pre femra dhe Haram që i ka E ullë shikimin e vetë është muslimani i mirë i cili nuk prek në haram edhe nëse ka mundsi një zero më ashtu diku po ai nuk e bën i kafri gallot mes atij i cili vjen në xhami dhe e ndin zemrën e vet në xhami me renda dhe njonit i cili me Zotin e ban këto sene qodallim shumë njonit i cili e shef knatsi e sirit është namaz knaçit sikur ti qi ka thon Sallallahu alejhi dhe selam më shbom knatsi e sirit në namaz apo është knaçt kur ai namaz qodallim shumë mes asaj dhe rasti tjetër ku njëri me zëri ban tose ne. Me përta si sigurt që ka parë shku Allahu subhanahu wa taala munafikat se nuk ngriten namaz vetëm se në përta si. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dhe sa Allahu na përmend vetëm se pak. A ksen do të thotë çështjen të përmendja e Allahut subhanahu wa taala. Ndrysh është një motor i imanit të besimtarit, i cili punon me knatësi, me entuziazëm knatët për çdo ditë shton ndonjë vepër, për çdo ditë bën një punë mirë, për çdo ditë ia zgjat dorën dikujt, për çdo ditë e këshillon dikant për njerëzve, për çdo ditë e merr për dorë dikant për njerëzën nga sokaku, për çdo ditë ndoshta han çamë, akuzohet, shkelet, përsekutohet, edhe kështu me radhë. Por ai duron këta, wadhalik fi zatillah. Për Allahu subhanahu wa taala. Knatje e madhës kjo. Knatje e madhës kjo. Për njerëzit e cilët e besojnë për nëme Allahu subhanahu wa ta taala dhe e shohin se kjo është ushtim vllazë. Kështu duhet më edukoj na veten, kështu duhet më edukoj familjen, kështu duhet më edukoj fëmijët tone kështu më radh. Nëse e edukoj mi me të kondëton. Të prodhojmë munafikë. Sikurçi kan prodhuë munafikë, mo të kanë limin të ndrëshëm. Qi andriku për filozofive të ndrëshme. Edhe kan shtjelluë që se i ibadetit si ngarkesë. Pande thot shehuli Islami Mitimi rahmeullah, kur Allahu subhanahu wa taala fol për çështën e ngarkesës, e mohon në Kur'an. Nuk folë në kontekst pozitiv Po folë në kontekst negativ E mohon këtë qështje Edhe e dyta dhe zër Thot, nëse dëshërojmë me realizu këtë sebep Duhet pa tjetër Ta dim se kojminacioni i kësaj Nërin Begatia ma, -ma e ma, ma Në ditën e gjukimit është Kur një njëri dhe të ashe Allahun subhanahu ta'ala Jo si kur që i mendojnë shumë prej filozofëve thot Dhe të njënshme dhe Se në ditën e gjukimit nuk ka shikim në Allahun Në lidhje me djikimit, do të haj dhe do të pini vetëm njerëzit. Jo. Në xhenet nuk ka vetëm haje dhe pije, por në xhenet ku kombinacioni i kënaqësisë është djikimi. Në tonyo, të psikologët thonë se 90% të informatorëve i marrin me sy apo 90% të informatorëve i marrin me sy njerd. E shohin dhe e besojnë. Prandaj në ditën e djikimit, kënaqësia më ma e madhe. Allahu i din më së miri. Kënaqësia më ma e madhe njerut është që ta sha Allah. Subhana hu ve taala, i cili nuk është krijes. I cili nuk është krijes, nuk është e krijuar. Nuk ka fjetë krijes. I cili Allah jelle wala ka eksistuar, kur nas semikon asnjëher. Asgjëu përkësi dhunjos nuk ka eksistuar. Së eksistuo as arshi, as kursia, as shjet, as ai uji, as kyobot, as njerëzit, as xhallësat, as gjent, as melaçët, as kurxha. I ka kriju Allah jelle wala. Do çka trojn gjithë këto? Dhe tjetë Allahu Gjelewala Dhe të të ejnën muluk Ku janë mbretërit Sot që gizohen shumë Ata që ndoshta Mas shumë të Allahu subhanu të rikadhan për i fëqisët Një kismet Një pjesë Të madhe të fëqisët Dhe i gizohen më të madhe Dhe sa ma shumë që u ashtë ton Allahu subhanu të rikadhan për i fëqisët Dhe sa ma shumë e shtojnë krenetsi Nuk marri vesh Nuk mushen menë E Allahum subhanu të ala është aji cili Aji cili do të shihët në ditën e gjëgimin Si kërë që ka ardhë në hadith Të pejamere sallallahu alaihi wa sallam Në hadithin e suajbit nga pejamere Sallallahu alaihi wa sallam se ka thon Ida dakhla ahlul jennati Nga damunatil Kërdo të hinë jennat lit në jennat Një thyrës dhe të thrat Ja ahlë ljennat O ju banor të jennetit Inna lakum inda Allahi me ujidan juridu A një njënjizeku mu شو وقادون جوه الله سبحانه وتعالى يريد ان ينجزكمه دشرا الله تعالى realism premtimin ev fequluna ma huwa men otjenete do thoin cka sht aj premtem alam yubayyid wujuhana do thoin a nukna ka ezbart allahune vetirat u yedkhilna al janna allah nukna ka fut allahune vet jannet u yujirna minan nar a nukna ka largu prezar me jahannet qala feyakshif al hijab të të transmitu si atëherë dhëtë të ngritë Allahu Subhanahu wa ta'la për dhe në vetë Allahu në lusin, Allahu të bëmë për e atyre Fe janë dhurun e i leji Subhanahu Edhe dhëtë të shikojnë tek ilartë madhërishmi Tek Allahu Subhanahu wa ta'la njerëzit, këta të cilet e këna dhurua Allahu në dunja Këta të cilet ushqime paskën të pas ibadetin, nënqtërimin, namazin këntë e mira Fe janë dhurun e i leji Subhanahu Fëma ata u dhaim diçën e dashur për të shikimin e tij, sa sallallahu alaihi wasallam nuk ju ka dhënë Allahu ndonjë gjë më të mirë se shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Nuk ju ka dhënë ndonjë gjë më të mirë, por fon për xhenet, jo ndonjë. Ndonjë gjë më të mirë se shikimi në fytyrën e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdimi të dëshirojmë meditse, çka shikimi në fytyrën e Allahut, ndonjë është çka uzim ç'e kemi. Çka akide ç'e kemi. Kët akide të më ruajt. Këtë besim, duhet me erujt Këtë nëvarsi Prej Allahut, subhanu të ara Dhe vetëm prej Allahut, subhanu të ara Duhet me erujt në maksimum Ajo është sëtë shikimin nëftyre në Allahut Në ditën e gjikimit, është të manë shikimin Allahut të leval Edhe ajë shikim nëftyre në Allahut, subhanu të ara Dhe duhet ju ndatë njerëzve Në ditën e gjikimit, si pas asaj se se ka qenë Të mvaru prej Allahut Subhanu të ara në dujan Se ka qenë njerëz prealloud subhanahu wa ta'ala sipas asay at kismet at pies wa jeb allah subhanahu wa ta'ala rabbata tafat qadi kusha sha allah on pardit qadi kusha sha allah on yaaf qadi kusha sha allah on muy qadi kusha sha vetmjer allah on jela alusi ta ban allah preter ce shohen barzait allah subhanahu wa ta'ala kyes kuminacioni i shproblimit na dikena gjikimit tis afër allah subhanahu wa ta'ala ana se dëshëroi mekan afër allah ju jella allah subhanahu wa ta'ala ve prat i ka qëjtë kurban so, afrim ka rabe, në gjurë në arabe, kurban i më hëmë më afru tëkë Allahu subhanët Allah subhan letë sakrifikojme letë bojemi kurban për Allahun subhanahu vë talë në dunia për kjo është më njëra e dytë përndaj kër fletë Allahu subhanët Allah për qështën e dënimit dhe përmëndë nëshë problemi më të matë qëka është dënimi më i madhë në të në gjëkimit? Dënimi ma i madhë në ditën e gjikimit është Këlla inahum arrabbihim Jau ma idhin lë mehjubun Jo, asese Ata njerëzi Dhe të të mushrikt Allahu në rujt I janë të dënum Dhe i janë që kanë berë dhe mestere dhe Allahot Nuk kanë mundësi me shikuna Allahu në ditën e gjikimit For me inahum në salu lë gjahim Pas asaj atë kalmehi në gjahene Nëse të shirojmë me ditë Se që kanë shikimin fëtirë në Allahot Në gjënetë Sot banu invarur për Allahot Në të katër sende që i përmend Nja është të dënimi ma i madh i njëriot në dënja Dënimi ma i madh i njëriot në dënja është kur njëri është invarur në të katër sende Për krejësave Invarur për krejësave Për njërzë është rob Meritar Me pranga Me zingjir E lidhur Në komën si me revis Vetëm se në njëzot që e ka në dënja qoftë të shikulli islamin timi prej muslimanve, qoftë të shikul, prej mushrikit. Mushrik dhjen, normal, në start ata, fene kanë të tjilë. Por të musliman, thotë, shikulli islamin timi, rahmehullah, dhjetë se të muslimant, ne ka lojëmru muhammejdi sallallaj sallam, se shirkë u është me i fshejhur se miza e zezë në natën e ertë, në ghurin e zi. Kjo është e mvarsia. Kër njeri është i mvartë për të kuina, � Imbulum Ndisa mbolesat ndryshme Ndisa sebepe të ndryshme Pra ndaj Nga të ragon edhe Sebepe në tretë Shekhu l-Islami më temi Rahme Allah thot Anna l-makhluk Lejse indahu l-abdi nefhun Vela dor Duhet të adin Zdo njoni për njerëzve Se Krijesa Njerëzit Nuk kan dam edhe dobi Nda njerët Nasi krijesa Nda njerët jetërit Nuk kena mundësi Misil dam apo dobi Kjo është besimi i besimtarit të vërtet Besimi i Muhammedit a.s. Ka qenë që i ka edukue besimtarit të vërtet I ka edukue generatet e muslimanve Që ta dinë se dami dhe dobija është vetëm prej Allahut Dhe dami dhe dobi nuk kanë mundësim misil kryesat Kër njerë Nuk kanë mundësim edhan Nuk kanë mundësim ndal ولا huda, ولا dalal, kriyesat, ot, Nuk kanë mundësim ndal Nuk kanë mundësim ndal Nuk kanë mundësim ndal Nuk kanë mundësim ndal Nuk kanë mundësim ndal N nu ka devim wala nasrun wala khuzlan ska munsi tkorfitore ska munsime me pasu desvat wala khaf dun wala rafa nu ka munsime tngrit nu ka munsime me trzu wala izz wala dhul kukranari asnan chimim bel rabbu hu alladhi khalaqa hu wa razaqhu allah hu asht ai cile e ka kriju dhe e ka don furnizimin dhe i ka don sy dhe i ka don udzim u asbara aih min ni'me li ka don gjyra tendreshme te negative Nëse Allahu të godet fot, me një të keqje nuk ka mundësi meta meta largu krijesa. Nëse Allahu të godet me një nimet, nuk ka mundësi krijesa të më ta meta largu. Robi nuk e ka asnjëherë ta. Prandaj thotë, e gjithë kjo na mëson nevojë një gjah se mbështetja na duhet ta kemi tek Allahu subhanahu wa taala. Sikur që i dërgoi mesallohu alayhi wa salam, na ka treguar për shembullin e besimtarit dhe na ka treguar për shembullin e munafikut. Vani re. Ka ndarëment. Shembulli besimtarit çka isht? Shembuli i besimtarit ishtë Sikur puna e grunit Dhe shembuli i munafikutë Sikur puna e orizit Ka thonë besimtarit Fitnet e dunjas e levizin Dja thasë dhe majtës Fitnet e dunjas e levizin Po ardzojnë, asë njerë Nuk ardzojnë, kur njerë Sa e përket e orizit tëtë A i që ndërë në kam I bukur I drejt E kështu më rathë kur mallak mshi ku njerëz do vjen një frymë darzan për jam vjen një frymë dhe vjen më një herë një sprov vjen një sebeb pak më i madh e kështu me radhë nëse i rzonjit ne shohim se muhamedi sallallahu alaihi wasallam i ka edukuar sahabët i ka edukuar besimtarët na ka edukuar neve ta di mirë se dhami dhe dobija janë vetëm për Allahut subhanahu wa taala në atë moment kur besimtarët sot Nëse përfaqëson në atokos ndonjë nuk e kanë kët bindje si duhet. Ata shkojnë dhe ju laviron. Shkojnë dhe ju afrohen, shkojnë dhe ju zgatin dorën të tjerëve, për ymësimtarve, edhe munafikave, dhe çirakve, dhe kaftallarve dhe të lidhurve, kështu rreth robërve të ndreshëm derisa mbrinë të ai mafir. Ne nuk ka mundësi me rin ndihmë Allahu subhanahu wa taala umat, vetëm se përmes burrave të cilët e kanë kët akide, kët besim. Kur janë krijukto njerëz Me çat shkolcë kanë pas, me çat bukurishë kanë pas, me çat civilizim që kanë pas. Me çat spija prej lloçi që i kanë pas, me çat armatim të vogël që kanë pas, shpatë të shkurtë kanë pas, skendpos gata. Sahabet, radi Allahu anhum ajmein, por kan besuesse ndamin dhe do bin vetëm Allahu asjell. As Rustumi, as Moqaukisi, as Herakle, as Bagani, as Nejashiu, as njani prej aleatëve të ndryshëm nuk ka mundësi të ndihmuë vetëm Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu subhanahu wa ta'ala, ne kaqë shëngul Islam dhe i mirëhënur, ne për këtë sjellë ayat-a se robi duhet ta kupton se mbështetja i takon vetëm Allahut. Kërkimi ndihmë vetëm Allahut, lutja vetëm Allahut, kërkesa vetëm Allahut, duna ma siwa-hu, jo asot navet tjerë. Kjo tregon fort se adhurimi i takon Allahut. Mbemirsia vetëm Allahut. Dhe se e, drejtimi apo falënderimi për beqatit e ndryshme i takojnë vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala e kështu më rafë uëllë Kur'anu, thotë, me mluë Kur'ani është për pëllët me kësilloj argumentësh dhe me kësilloj fjarë që të regonë se sa njëri u robi ka nevoj për Allahun subhanahu wa ta'ala sa robi njëri u ka nevoj për Allahun subhanahu wa ta'ala dhe se nuk kam mundësi njëri u me arrit kënatsin dhe realitetin i kënatsin që Allahue ka kriju njëri u në këtë strukturë këtë shpjetë në këtë trupë nuk kam mund kliminacionin e knasicës që kanë përmend selefit që kanë përmend nëpër fjalët e veta se po të kishin ditë mbretërit dhe bitë e mbretërvë. Se faktnesia që kemi në zemër, kishin armën e marrë me shpatë, nuk ka mundësi me arrit një vetëm nëse arin kombinacionin e vështak Allahu subhanahu wa taala. Prandaj e shohim se Sufjan e Thauri vllazër është larguar larg mbretërvë. Abdullah ibn Mubaraki, kritar i madh i selefit, ka punuar O qen tajir, traktari i madh, ka punuar për dietar Islam që mos t'u asgasi dorën kur një armëratëve. Edhe pse këta armëratër kanë qenë muslimanë. Këta armëratër kanë qenë mujahhide, kanë prodhu mujahhide, kanë prodhu komandantë të ndryshëm me këtë më radh, me gjithë ata kanë pas zullum, kanë pas kadilën të zullumit, kanë pas nënpostë të zullumit, kanë pas këshilltarë të zullumit, që kanë këshilluar për zullum, ozurpimë tokë e kësë më radh, ka nuk e nafuk njëri. Do me dhe dobi në kënditve të mprej Allahut subhanahu wa ta'ala Jo prej kryesave kjo, kjo është realiteti i besimit ton Kjo është realiteti i jon Nëse dëshirojmë sukses Sikur që Allahut edhe në atë sukses Dhe atë këna të si, kjo është rruta Nëse dëshirojmë ndryshe Të mvarur prej kryesave Aqë ta jepë Allahut subhanahu wa ta'ala Dhe se Allahut gjelluarah U jepë njerëzve prej suksesit Ndo nje her Duka u lidhë me kryesat Ë vetëm e vetëm që të mashtron, sikur që kam i dhënë të gjalla ti. Pushtet. A është pushteti çka do të thajë? E ka? E ka të pushtet. E dhe të gjallave të tjera dhe pushtetëve të tjera që i shohim sot, u jep Allahu subhanahu wa taala. Çti sprova. Ti sheh ata zulumçar, e ti sheh të tjerët. Pra i munafikave musliman sot. Pra i munafikave të ndryshëm që janë në kokrë muslimanë këtë merat, të cilët nuk e kanë kthë besimin uas ja thamë duhet patjetër t'ju shpjegojm të sende njerëzve realitet nëse dëshirojnë më bërap të Allahu subhanahu wa taala. Ka qartëtan se të ngulq e ulbi al bimahsua Allah ma darra anale. Duhet të kuptua. Çdojani prej neve thotë. Se ndërlidja jote me ndonjë krijesë është dam për tyje. Moja mend ta regjistrojën kop. Sa më shumë i lidh thjesht me ndonjë krijesë. Krijesat të na prindjet. Nuk po them me u nda njëri prej prindit. Por s'i ta lidhi zemrën tonë më shumë sesa duhet, edhe me prindin, me nanën, s'ka një më të afërt se nana në botë. Me babën, me profesorin, me mentorin tan, me hoxhen tan. E kjo më rodh, kujdes. Mos flasna me fuçi tëra. Mos mos zbojmë habet për për fuçi tëra dhe sebe tëra. Thotë në esenc, "Ta'alluqul 'abdu bi mahsi wallah." Ndër lidhja apo lidhja e zemrës, apo mbarsia e njeriu pray di kuciet apos allah subhanahu wa taala na essens os dam prata ida akhad minhu qadr al zaid ala haja nsa ndar lilia os matepa sa duot fi ibadati allah na adhurimta allah fa innahu inna min at'ami wal sharab tadana sirio han eda pin pray ma shumsa sa kan nevoy darruhu darrahu wa ahlaka iban dam ki eda skatron ksto ost eda martesa Kështu është edhe shtimi, kështu është edhe veshja, dhe këtu janë të gjitha asente të tjera. Dhe se, thot, nëse njeriu bën dasmë me doktor, do ja t'i tregon sekretet. Fala budda ayesamehu, do të vjen dita, wallahi, do të vjen dita që ai do të bjen biçman për atë daslëq që ka bosit. Po foli për daslëq, takhallul. Dhe Muhamedi sallallahu alei ve sellem kur ka fol për gradën më të lartë të daslëqut Ka thonë, me pas marë prej njerëzve dost Khalil, kësha marë Abu Bekri Në hakin sahibu këmë Allah Me ponetë marë Allah Edhe mund ka marë Allah Allah në ka marë Mënke ka marë Abu Bekra Sidiku Ta shkune ju prisjuve Abu Bekra Sidiku Ka pas në dënjë fije interesit e Muhammed A.S. dënjës? A ka pas e s'ka pas? S'ka pas Na me zveti kur rina A garantojm 100% se kemi se kemi ndonjë fije interesi ndonjërat. Të dunjesh po fol. Nuk mund të më garantosh. Zda, rapo. Së dal ndonjë fije dikun. Apo dal ndonjë fije dikun, që më hasos ndonjë punë, ndonjë shpresë atje, ekështu më rraf. Kjo është problem. Kto janë raportet e njerëzve më zveti? E dre? Me Allahun subhanuhu teala. Kto nuk janë në via të kuqe. Kto nuk janë kocka. Këtë rësineve, këtë rëndinjëve Nuk mund është mi dhe në formë Po, po, shpa shërë janë pa formë Dalin njështë a medjëve Dalin njështë a arave Dalin njështë a kufive E që kur dalin njështë a kufive duhet Mi prekët Dutë mi më letë të sinte Rëndë e shqti të kontrolon Rëndë e thotë nëse njëri u ka Hanë ma shume, penë ma shume, kështë të më radhë Apo bandë dësë lëk ma shume dikan Pa tjetër Nga Allahu subhanët Allah Ahbib ma shi'te fe inneke mufarika O birja demit Ti mën është me dashtë të qka të dush Ki mëndani ti të belësaj Mën është me dashtë Mën është me lëshu zemër Mënët me të mërë mali Sa të dush? Pra të të sendi që i din Se janë të mirat të afer të kështë të mërad Fe inneke mufarika Do të vjen dita ki mënda O birja demit Zdo njani prejneve Do të vjen dita Do të nd mulaqi punos ka dush pa an ça dush puno puno sikur ti punoj njerëzve do thojë njerëzve veprojnë njerëzve e kështu me radh sa inna ka mulaqi ti tatakish at vepranton at patit nuk ka mundsi me të ikë ajo ditë pa u takuar at vepranton at çikë bo s'ka mundsi shikim ndajim vepër shpifje shkelje edhe kështu me radh çka do të thjet ajo kurtha fshehje mos sinjeritet mos kshëlën Më laqih, të takosh më ata Wa kun këma shi'te Fë këma të dinu të dan Fë këma të dinu të dan Fë dhe bahu si të dush Se sikur që ti ubojsh njerëzve Do të bahu ti Bahu që shtish Fë kun këma shi'te Sikur ki marak më konë, bahu ti Ska problem Dhe bahu që ka të dush Ska problem Fë këma të dinu të dan Sikur që ju ban njerëzve Do të bahu ti e pa tjetër A kohën, kronologjinë, së të kallëdhën Allah Më mosëmërzit prata ama ayahuç siahuç vallahi kur një herë ande nuk kam bët never si njerëzve si njerëz vetëm i drejtu Allahu subhanallahu te masha po let bomi atar sikur si don Allahu apo let bomi sikur si don Allahu subhanallahu te ala fa kama tudinu tudan melein allah xhallahu ne përmendëm dhe metoda të tjera për shkaqe të tjera do derzën arçëm mosallallahu maranimu muhammed me akhyr dëvana anil hamdulillahi rabbil alamin